Inna alhamdulillah nehmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ogfiruhu wa na'udhu bihi min shurur anfusina wa min siy'ati a'malina Min yahdihi allahu fahoo almuhdadi Wa min yudhlil fawla'ike humul khasirun Wa ashadu an la ilaha inna Allah wahdahu la shariqa lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasooluhu wa safiyuhu min khalqih wa khaliluhu عندنا امانته وبلغ رسالته ونصح امه وكشف الله تعالى به غمه وجاهدت الله حق جهاده حتى تهلكين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن انا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتكنوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتكنوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد قاز فوزا عظيما emma ba'du fa ina ahsen al-kenami kelamu Allah, wa khalil hadij hadiju Muhammedin sada Allahu alaihi wa sallam, wa šadalu murim uhmedetatuhu ha, wa kulla muhmedetetim bid'a, wa kulla bid'atim dalale, wa kulla dalaletim fin nam. Mi ćemo za lahu tebarak jautala pomoć da nas početi sa jednim novim poglavljem, koga smo već prethodo najavili, a to je poglavle medija. Ova riječ Mezi, a vidjet ćemo šta ona znači, u araskom se jeziku može izgovoriti na tri načina. El Mezi, El Mezi, El Mezi i El Mezi. Znači da bude na zalu ili kesa ili sukun, a da nakleju ja bude ili slobodno ili sa teštidom. No međutim, poznato je kod islamskih učenjaka El Mezi. El mezi to je najpoznatiji znači jezik ili izraz ili fraza kod ove riječi. Mezi je tekućina koja izlazi iz spolnog organa muškarca ili žene kada se desi među supružnicima ono što se dešava među njima prije spolnog odnosa. Kada izide znači tekućina iz spolnog organa koja se dešava u predigri ili slično tome, ona se naziva mezij. I ovo je izrazitije kod muškaraca nego kod žena. Pojava, znači mezije izrazitija kod muškaraca nego kod žena. I bitno je naglasiti da čovjek ne osjeti, ne osjeti izlazak mezija. Ne osjeti to za razliku od menija od sperme koju osjeti dok izlazak znači mezije, ne osjeti čovjek nego samo to može samo to može vidjeti autor je uome poglavlju po spomenu šest hadisa šest hadisa o kojima ćemo mi inshallah tela govoriti hadis po hadis oni se tiču mezija i drugih stvari koje izlaze iz spolnog organa prvi hadis koga je spomenu autor jeste رضى يعد عليه ابن أبي طالب الله تعالى عنه بارك كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد الأسود فسأله فقال يغسل ذكره وتوضع وقال البخاري اغسل ذكرك وتوضا و لمسلم توضا قال علي رضي الله تعالى عنه و هو يضاي بيوسم چويك مزاء كنت رجلا مزاء بيوسم چويك کومي پونو ازلزيو مزاء کومي پونو znaczy izlazio mezi iz jego spolnego organa Pa sam se stidio poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da ga upitam o tome. Stidio sam se da ga upitam o tome. Ili o propisu koji se tiče mezija. Pa sam naredio, na pa sam naredio, El Mikdadu ibnul Eswedu, da pita poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kakav je propis. Pa je upitao poslanika, sallallahu alaihi wasallam, pa mu je rekao, neka opere, svoje stidno mjesto ili stidni organ i neka se abdesti. U prve kod Buharije operi naredbeno. Operi stidno mjesto i abdesti se. A kod muslima abdesti se i popršči ili poprskaj po svome stidnom mjestu. Dakle, ovo je hadis Ali je vabijallahu ta'la anhu u kome je naredio drugom ashabu al-Miktab ibn al-Aswad la pita ibn Sunika sallallahu alayhi wa sallam u propisumeziya Prvo uome hadisu je spomenut Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ashab jesmo li imali susreta sa njim Nismo jesmo Jednomast Nismo Nismo se susreli sa Aliom na dijalam talanun kao prenosiocu hadisa pa li smo govoru njegovoj biografiji On je Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu Abu hasan ili Ebu Turab otac Hasanov ili otac zemlje otac zemlje kada bi se naljutio na Fatimu radijallahu ta'ala anhuma izišao bi napoli i stavljao zemlje sebi na glavu pa je došao poslanik pa bi znao šta je pa kaže šta to radiš o Ebu Turab šta to radiš o oče zemlje pa je znao znači u čemu je već strana poznati ashab Očio se istorije može jako puno govoriti. No međutim pored toga griješe oni od zavriženih zalutalih sekte koji smatraju da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostavio nešto direktno ili indirektno što ukazuje da će on biti njegov naslednik. To nije tačno. Prego suneta od jemata, takve predaje ne postoje da je Poslanik sallallahu direktno ili indirektno znači učinio hilafet ali i nakon svoje smrti sallallahu alejhi ve sellem Zato neki od zalutalih sekti koji ga čak drž, držu na stepen božanstva neki od njih koji su opet zalutali iz te zalutale sekte kažu i on je kjater. pa kažu zašto pa kažu on se popeo na imber u kup i kazao najbolji čovjek ovoga umeta je bubek potom omar, a kaže ako ćete ja ću vam spomenuti trećeg pa kažu i on je koji mi dvojica a koga Allah odvede na krivi put nikoga ne može uputiti On je Amidžić, poslanika sallallahu alaihi wa sallame, njegova majka je bila Fatima bintu Esed ibn Hašim ibn Abdimenat, poznata sahabika. Poznata sahabika za razliku od njegovog babe Ebu Taliba koji je umro na svome nevjerstvu po prioritetnijem i preferirajućem mišljenju kod ehlu sunata orđemata. Njegova majka, Fatima, učinila je hijđru u Medinu i umrla je za vrijeme poslanika, salallahu alaihi wasallam pa je sišao u njen kabur. Poslanik, salallahu alaihi wasallam, je sišao u njen kabur kada se je ukopavao. Kažu neki da je umrla još u Mekij, prije hijđre, na no međutim prvo mišljenje je poznatije. Prvo mišljenje je poznatije kod istoričara. Prenosi od poslanika, salallahu alaihi wasallam, 586 hadisa, 20 su kod Buharije i muslima. Devet prenosi Buharija koje ne prenosi Muslim, a 15 prenosi Muslim koje ne prenosi Buharija. Četvrti je halipa, priznati halipa kod ehru sunata od džemata, radijallahu ta'ala anhu, i on je jedan od desetelice kojima je poslanik, s.a.v. po objavi svoga gospodara bez imala sumnje, obećao džemnet. On je prvi ko je primio Islam. Od djece, ili od dječaka, ili od malodobnika. Prvi koji je primio islam. Spore se islam sključenjati po pitanju, njegove starostne dobi u to vrijeme kada je primio islam, od sedam godina pa nadali neki kažu da je, bir, da je ispravno mišlja da je on imao 13 godina kad je primio kad je primio islam. Allah najbolje zna, za nas to toliko nije bitno, bitno je da je on prvi znači od te mlađe generacije ili mlade potpore generacije, malodobne koje su, koji su primili Oženio se sa Fatimom, radi Allahu ta'ala, anhuma, druge Hidžarske godine. I rekao je poslanik, sallallahu aleyhi ve salame, kako spominje, Ebu Nuajim u svome djelo Hidije, imame Zehebi u svome djelo Sijed, rekao je Fatim, i svojih čerci, za uvođu ki se jiden vid dunja ul-akhire, ja sam te udao za prvaka ljudi na dunjanu klin-akhiretu za prvaka ljudi na Dunjalu i na Ahiretu. I tako je bio. Pa bi Allah u Galanhu pristvoje sa poslanikom s.a.v. u svim bitkama. U svim bitkama, osim bitke na Tebuku. Tada ga je poslanik s.a.v. ostavio u Medini da bude njegov zamjenik nad znači, ljudima koji izostale, nad ženama i djecom. Pa je kazao o Allahov poslaniće, zar me ostalaš u Medini? sa djecom i ženama, pa je kazao poslanik sa lalosaname, kaže zar ne bi bio zadovoljan da ti, kaže, budeš u odnosu na mene kao što je bio Harun u odnosu na Musa. Kako je Musa, ali islam, ostavio Haruna među svojim narodom kad je otišao na Sinajsku goru, je be, tako? Pa kaže, zar ti ne bi bio zadovoljan da budeš u odnosu na mene ono što je Harun bio u odnosu na Musa. Pa Dio sadoljan, no, mejeti mi kaže poslanik sa 7. 8. kaže jedino što nakon mene nema poslanika. Pa i tu zatvorio vrata. Kad je i njima šejtanski braći koji kažu da nakon poslanika sallallahu alaihi ve selleme imaju poslanice. Bilježi. Bilježi Buhari i Muslim svojim urodostanim hadiskim zbirkama i drugi od skupine ashaba da je poslanik sallallahu alaihi ve kazao na dan Hejbera Kaže, sada ću dati zastavu, zastavu u vrbenu, čovjeku koga voli Allah i koga voli poslanik. Koga voli Allah i koga voli poslanik. I nakon ovoga nema većeg šehadata. Nakon ovoga što je poslanicom, Allah sada je posvjedočio, nema čovjeku većeg šehadata, veće svjedočbe i ne može imati veću deređu od ove. Jer čovjek koji pogine na Allahom te varake od putu, možda je bio munafik. Možda nije dobro očistio svoj nijek. Možda Allah neće primiti od njega ali kada se posjedoči da Allah voli nekoga ay poslanik sallallahu alayhi ve selleme to jeste a nije nakon toga Allahov poslanik negirao da više Allahu ne voli poslanika da ne voli više ili. Ali. radijallahu ta'ala anhu niti njegov poslanik sallallahu alayhi ve selleme kaže da će danas zastavu čovjeku koga voli Allah i koga voli poslanik i na čijim će rukama Allah dželešanu otvoriti otvoriti daće pobjedu muslimanima pa je potom pozvao Aliju radijallahu talam. Ali je Alija imao u oko mu je nešto upalo pa nije mogao gledati na oko. Suzilo mu je oko. Pa je poslanik sallallahu sallam je pljunuo svoju mubaret pljuvačku njegovo oko pa je ozljavio pa mu je dao zastavu pa je nakon toga muslimanska vojska doživjela pobjedu. Poslao je poslanik sallallahu ali i u kako bideš imam Ibnu Mađe u svome sunenu i kaže šeha Albani da ova predaja je vjerodostojna. Poslao ga u Jemen da sudi među ljudima. Pa kaže Allahu u poslaniče, kako će sudi da ja ne znam o, o sudstvu nište. Kako da sudim? Kaže, pa je poslanič sallallahu alaihi wa sallame rekao Allahume ihdi kalbe, osedid lisane, gospodaru moj, uputi njegovo srce i učini njegov jezik da govori istinu i kaže, udaju ome svojom rukom po prsima. Kaže, ali ja radi Allah danu, tako je Allaha nikada više nakon toga nisam sumljao ono što sam presudio. Kada sam god presudio, bio sam sto posto siguran u presudu. I znate da čovjek kada sudi između dvojice, on ima argumenta sa jedne i sa druge strane. Pa nekad sudi, za, zbog jedne njanse presudi drugom čovjeku. Ali uvijek postoji velika mogućnost da je pogriješio. Ali Ali radijalahu anju kaže, nikada nisam nakon toga više sumljao. To je bereke dove poslanika, salallahu alaihi wa srame, koji je uputio svome zetu i Amidžiću Ali radijallahu ta'ala anhu. Bolavio je znači to vrijeme u Mekin, nakon toga vrijeme u Medini, nakon toga hilapet Ebu Bekra, hilapet Omera Osmana i nakon toga je on jeli bio halifa muslimana, umro je u 63. godini, neki kaže 62. godini, radijallahu ta'ala anhu. Kaže Imam Ahmed, nema ni od jednog ashaba o njegovoj siri da se više prenosi sa vjerodostojenim lancima prenosila taška u siri Ali je radijallahu ta'ala. Najviše o njemu preneseno kaže o pohbalama od strane poslanika sallallahu bio je izvor hajra i izvor dobra među ashabima. Bio je učen i bio je jako blag sa ljudima. I bio je jako blag I bio je jako blag sa ljudima. Kad ga jedne prilike jedan čovjek upitao, kaže zbog čega u vrijeme Omera v.a. Mm. da lanhu nije bilo fitneta i nereda i smutnji, a u tvoje se vreme pojavili fitneti i neredi, pa kaže zato što je Omer bio predpostavljeni onima kao što sam ja, a ja sam predpostavljeni onima kao što si ti. Pa mu je odgovorio da je on u stvari ali, jedan od tih koji prave fitnete i koji prave nerede i smutnje. Brojne se izreke navode od Alija radi Allahu te alanhu, mnoge od njih su lažne, pripisuju ih oni koji ne vole Aliju. Govore da vole, a u stvari ne vole, pa izmišljaju na njega ono što nije kazao. Jedna od njegovih lijepih izreka iz tog moja koji je spomenuo kako biliži Abu Naim u svome djeler Hilije u prvom tovu na 75. stranici, kaže Alija radi Allahu te alanhu, Nije dobro i nije hajr da imaš puno imetka, niti da imaš puno djece, već je hajr da kaže imaš puno znanja i hajr je da budeš blag, da budeš halim, da budeš blag sa ljudima, da ne budeš grub. I kaže da se natječeš sa ljudima u ibadetu, ne u dunjaluku, nego u ibadetu da se natječeš sa ljudima. Ovo je dakle samo jedna od njegovi izreka, a zaista su te izreke brojne kako spominju jeli, autori brojnih historia. Ubio ga je Abdurrahman ibn Melđem el-Kharidji, Abdurrahman od Haridji'ske skupine koji su ga tekfirili, koji su ga smatili nevjetnikom, pa ga je ubio. Razilaze se islamski učinjaci gdje je njegov Kabul. Velika su raziloženja, no međutim Allah najbolje zna da nema vjerodostane predaje na koju bi se mogli osloniti, pa da kažemo njegov kabor je na tom i na tom mjestu. Ima različitih mišljenja na različitih mjestima u tadašnjem islamskom svijetu. Ženaz mu je klanjao njegov sin Hasan, radi Allahu te alanuhuma, i donio je četiri tekbira. Bio je jedan od najhrabrijih Arapa u svoje vijetu. I kada se navodi primjer o hrabrosti, onda se spominja vjerod Allah a svač najaviste primjer oblasti onda se spomene ovaj časni ashab radijallahu taala pa anhu wa an ummihi ya qahid al-hammi poslanik sallallahu ve sellem činio hidžu on je ostao u njegovoj postelji da žrtvu i život. to je lutf Allahov st čovjek svoj život žrtvuje tog poslanika sallallahu alejhi ve A što je bila vjelika vjerovatnoća je da će jer su došli da ubio Allahovu poslanika, pa neće gledati ko je pod poklivačem. A no, međutim, Allah je još ono zajednoći smutnje i smitalice nevjernika, spasio je Aliju radijallahu ta' la'an od svega toga. Ovdje je bitno što da imamo još osam ljudi koji prenose hadisa koji se zovu Alija ibn Abi Talim. Pa da neko ne bi vidio da Alija prenosi hadis od nekog tabina, tamo pa tabinu, drugog tabina, pa ovaj da sahaba reće kako to da je Alija živio to vrijeme. Imamo vas tam ljudi koji prenose hadise Az-Zaw se ovim imenom. Pa moramo nam znači znati o kome o kome se Ali radi. Dobro. Nađemo u jednom lat prenoslaca Aliju ibn Abi Taliba u koji je živio na primjer početkom drugog hijezskog stoljeća ili sredinom. To nije sigurno ali ibn Abi Talib ovaj o kome govorimo As-hab, to je jedan od onih sedamice drugih. Ili sredice drugih. Kako ćemo znati koji je od njih? Kaže se Alija Ibnuovi Talib, prenosi od toga i toga, taj od toga i toga. Kako ćemo mi znati koji je Alija Ibnuovi Možda je neki vjerodostojen i pozdano drugi nije. Ko zna? Ne, ne, ne, Ovaj Alija prenosi od Tabina. Nisu isto vrijeme. Kako ćemo mi znati koji je? Ako rađeš da živimo isto vrijeme, kako ćemo znati koji je? Nema to veze sa poslanikom. Jednostavno, značimo da vidimo od koga on prenosi. Jer nisu taj Alija Ibnu jer kad dolazite do ravija i prenosioca imate svaki radija od kojih je ljudi prenosio pa vidite taj alija od koga je prenio možda su dvojice alija prenio od istog čovjeka onda gledate ko prenosi od njega pa se jako rijetko može pokopiti da sa istim ljudom prenosi od istih ljudi potporu jeste pa se onda zna znači u kome se alija radi pa da se izbjegne znači ova nesuglasica koja može nastati ali po pitanju prenosioca hadisa u ome hadisu spominje salija i ko se još spominje el miqdad ibnul Eswad. I on je asfad. Kaže, naredio sam mu da pita, pa će nešto kazati o kome. El Mikdadu ibnul Eswadu, radijallahu ta'ala anhu. On je El Mikdad ibn Amr ibn Thalab El Kendi. Pristuojao sa poslanikom sallallahu aleyhi wa sallame u svim bitkama i bio je po konsensusu učenjaka konjanik na dan Bedra. dan Bedra smo imali koliko konjanika? Dva dva smo konjanika i malo darbe. Dva konjanika, jedan od njih je po konsensusu u Leme bio El Mikdad ibnul Esuad. A o drugom postoje razila ženja, pa neki kažu da je drugi bio Zubeir, i onda razila zese, da li on bio, bio neko drugi, ali je sigurno jedan od njih bio El Mikdad ibnul Esuad. Renosi od poslanika sallallahu alayhi vuselame 42 hadisa, jedan bileži Buharija a tri biloži muslim. o kada govorimo, spominjamo što stiče dva sahiha, a naravno ostali hadisu po sunnima, po muslimima, po me'ađimima i po drugim sporednim hadiskim zbirkama. Ukopani u Medini, dženazu mu je klanjao Osmanu, radijallahu ta'ala anhu, z i3 hebržarske godine. Kaže Burejdeh, rekao mi je poslanik sallallahu alajhi wa sallam ili naredio mi je poslanik sallallahu alajhi da vodim četvoricu ljudi Ali ibn Abdurra Sulejmana ili Salmana Salmana al-Farisi i al-Mikdada da vodim četvoricu Ali ibn Abdurra i Salmana i al-Mikdada pa su ojem hadis pomenu otko i Ali i al-Mikdada a budete spomenute ojem hadisu a oni su pomenu tele U našem hadisu o je govorim hadisu, medija. No međutim, oko Irozstojnosti ovoga hadisa postoji spor, neki ga smatruje ispravnim, neki slabim. U svakom slučaju, hadisi o pohvali, el miqdada su brojni. Spominje Ibnu Abdul Berd u svom dijelu el isti'ab, ki mali ma peti ashab, da je postanik s.a.m. čuo čovjeka kako uči Kur'an polišenim glasom, pa je rekao, ewaab, on je ewaab. Elwab je čovjek koji se puno vraća Allah u koji je bogobojazan i koji pazi na granice svoga gospodara Tebara Keotala, a to je bio Elmiktad ibn Asul. Jednoga dana poslanik sallallahu alaihi sallame govorio ušicima i protiv njih govorio pa je ustao Elmiktad ibn Asul i rekao poslaniku sallallahu alaihi sallame o Allahov poslaniće kaže izađi kaže u borbu na Allahovom putu i mi ćemo kaže biti s tobom A nećemo kazati kao što je rekao Musau narodu Mus, Musi alejislam idhhab li tadhhab anta wa rabbuka faqatila inna haa fa idi ti i tvoj bog pa se borite a mi ćemo sjediti ovdje. To su oni čija je alışo srća zapečatio i ko ima pamet uzeo. Idi ti i tvoj bog pa se borite a mi ćemo sjediti ovdje. Kaže mi nećemo biti tako nego kaže izađi Allahu pa a mi ćemo te pratiti. I mi se sa tobom boriti. Kaže, pa je tada pospanik sa osem osmijehnuo se i bilo mu je drago kad je čuo ovoj riječi, jer je očekivao podršku od Muhađira i Ansarija. Kaže Abdullah ibn Saud, rekao je el mikdad i bilo ne su od riječi, tako mi je Allaha kaže da sam ih ja kazao, bilo bi mi, kaže, draže nego cijeli dunjalo gdje može biti moj. Pogledajte kako čovjek ponekad može kazati riječ Za Allahu vjeru i da stane u odbrani Allahovog poslanika, da cijeli život nakon toga ga ljudi spomniju, pohajuju, po dobru i da ljudi maštaju da su kazali to što si ti kazali. A Abdullah Ibn Mesud radijallahu ta lanu je rekao, ja bih volio da sam rekao ono što je on rekao nego sve što je sunce obasjalo. Pa je spomenuo je njegove riječi. O Allaho poslaniče nećemo ti kazati jer Allaho poslaniče govori o stanju halu muslimana. I čeka da neko kaže Allaho poslaniče pa u čemu je problem, pa mi smo uz tebe. kaži što treba mi izvršavamo. Pa je rekao ove riječi koje zaista zlata vrede i koje se neće moći vagati nikakvim zlatom i drguljima na sudnjem danu. Pa je to sigurno jedna od odlika jer mi tada u vesora je u predaju grežima hakim u svome djelom s tedakima mahmedu u svome Ovo bi bilo ukratko o siri, ove dvojice ashaba, radijallahu ta'ala anhuma, možda više nego ukratko, ali, znači, tema naše predavanja je vezana više za propise nego za same, znači, siru, prenosioca hadisa, pa samo spomenemo nešto, znači, od onoga što je navodeno, što se navelo, ili u hadijskim zbirkama ili knjigama istorije. Kaže, ali, radijallahu ta'ala anhu, u ome hadisu, kuntu ređulen me dainu, Bio sam čovjek, tako je u prevodu, originalno, bio sam čovjek u prošlom vremenu koji je, kome je puno izlazio mediji. Istanski učenjaci ovo tumače, neki pa kažu, bio sam, znači bio sam i više nisam. Prošlo je. Međutim, ovo je slabo. U arapskom jeziku se može kazati bio sam i odnosi se i na sadašnje vrijeme. Kao što uzvišenje Allah želšanu kaže Allah želšanu kaže Allah želšanu se je bio taj koji je sve znao i koji je bio mudar. Znači da više nije nikad. Znači bio je i ostao i biće će vječno. Dok u čovjeka je glavnom bio je i sada sam. Znači koristi se u ovome, jeli u sadašnjem, u sadašnjem vremenu. Kaže bio sam čovjek kome je puno izlazio kome je puno izlazio meziji. U predeli koju biliži ima megu Davudu s ome sunenu koja ima vjero dostojan lanac, prenosilaca, ima me Nesai, Nohibban i drugi, kaže bio sam čovjek kome je puno izlazio mezi pa sam se kaže kupao u zimi kaže dok se nije počela koža gulit samo i leđa od kupanja kupao sam se toliko a naročito kupanje zimi je li, biva otežano pa sam kaže došao od poslanika vseleme, i rekao mu to pa je rekao kaže kada vidiš da te je izlazio mezi operi svoj stidni dio i abdesti se abdestom za namaz. Ovdje vidimo da je Ali Arabijal Mahu kupao se u teškim uvjetima, držeći se za ono što je smatrao da je ispravljeno. Pa nije znači tražio opravdanja da se ne kupa. Iako je njegovo kupanje bilo bespotrebno. No međutim, on je htio da sledi ono što je smatrao ispravljeno. Kao što jedan od islamske učenjaka kaže kada je čuo hadis poslanika, salallahu, reći sveme, koga bideži ima menesaj i drugi sa ispravim lancem prenosavaca, kada se dotaknu dva obrezana dijela, isti se na muški i ženski spolni dio, obavezno je kupanje. Kada se kaže dotaknu, islanski učenjaci ne smatraju samo doticaj, sam doticaj da obavezuje čovjeka na kupanje, nego kada se znači desi nešto malo više od toga. A sami doticaj po kojem sensu su u neme ne obavezuje na kupanje, samo doticaj. Pa gdje se tijelo kazati, Allahov poslanicu kada je govorio, to je govorio sednim jednom etikomu. Znači, kada se desi nešto malo više od samog doticaja, onda onda se treba kupati. Pa kaže ovaj islam slučenja kada sam čuo ovaj hadis kada se dotaknu dva obrezana dijela da se treba kupati kaže, smatrao sam da su to, da je to pupka, pupak i ova pupčana vrtca koja se, jeli, odreže kod jedeta. Pa i to odrezani dio. Kaže, a imao sam tjesnu kuću, pa kada bi god prošao pored svoje žene tjesna kuća, kada dotakne se, kaže, moj stomak sa njenim, kaže, ja, ja kupanj. Dok se kaže, nije počela guliti koža sa mojih leđa, tako se kaže u arapskom jeziku, to je, jel, prenesenom značenju, kaže, da se nije počela koža gulica moji leđa, dok nisam sreo i mama ne ovija, pa mi je kazao da se to ne odnosi da to, nego da se to odnosi na nešto drugo, kaže, pa sam bio rahat takon toga. Pa čovjek nepoznavajući jedan propis može režati sebi vjeru. Zato šetan voli džahila. Šetan voli čovjeka džahila. Lahko mu prije sa svake strane. Čovjek mi je došao jedan dan i pita me imaš li, kaže, vremena malo da porazgovaram. Pa sam mu rekao nema vremena sada žurim. Kaže nema problema. Kaže ja neću planjeti. Kaže dok ne nadiš vremena. Kaže ja ostanam. Kaže namazi. Ostanam. Kaže vjeru. Kaže dok ne nadiš vremena. Pa sam rekao imam vremena. I previše bujru. Reci o čemu se radi. Kaže, radi se, kaže o tome da ja imam, kaže, problema sa vesvesama. Imam problema sa vesvesama i kaže, ja se dugo kupam. Pa koliko se kupaš? Kaže, kupam se šest sati. Dođem, kaže, na večer osam kuć posle jacije, zimskom periodu, i kaže, kupam se do dva po ponoći. Pa dobro, kako se kupaš? Kaže, jednostavno, kaže, ja se ovo sam? I onda kaže, smatram, kaže da je na meni, kaže, bilo nečistoće. Dobro razumijel. Kaže, pa je ta nečistoća filikom kupanja prskala po, je li onome tušu, kako je ograđen tuš, prskala. Pa kaže, onda sapiram tuš. Onda tušira, je li, kupa tuš. Pa kaže, kada to uradim, kaže, onda je, kaže, nešto sa te strane je prskalo na mene. Pa kada je opet sebe sapirao. No, Ođutim kaže, kada sam sebe saprao, opet je prskao i tako šest sat i on se tušira. Abdest uzma dva sahata. Dva sahata uđe da uzma Abdest. I kad uzme tavanka za oči nene, kaže sada iz početka i opet se vraća. O, znači, govorim što sam čuo sa svojim učinom čovjekom. I kaže, moja majka kada pene moju odliču, kaže, ja je kontrolišena. Ona kada stavio odliču u mašinu i kaže, iz momenta ja je, kaže, natiram da su svoju odliču mora skinuti i staviti u mašinu pravim ja se mora ići kupati. Ona. A to što je stavila njegovu odliči da se kere, koja on smata da je nečista, pa je dotakl nju, pa je nečistača prešla na nju, na njeno tijelo i na odiču, pa se ona sam mora, mora javnica trpiti njegov, njegov džehl i njegov neznanjeve sve sa koje ima. I tako priča mi ono još stvari koje, subhanallah, bolje im sada i ne priča. Kada vidi u kakav, u kakav džehl može musliman da upadne i kako šeitan da ga može, može da ga odradi i da čovjek na kremu kaže, ja ću kaže ostaviti vjeru. Ja kaže neće više kvantiti, ja kaže on ne mogu više podnijeti. Ja vjerujem da ne može podnijeti. I sigurno normalan čovjek to ne može podnijeti. I za normalna čovjeka to nije vjera i zato to Allah što ono nije propisao. Neko nam je propisao vjeru lahkom jednostavnom. Pa je on sam sebi otežao i nakon toga došao u stadi da hoće da izvije iz Allahove vjere. Subhanahu wa ta'am. Pa je džehem drad šeitan. I on voli čovjeka da ga zavede sa te strane i da mu oteža vjeru. Pa je ovdje Ali radijallahu talanu kupao se i zimi i u teški uvjetima čovjek uvijek nije jednostavno da ugrije vodu i slično tome naravno što u njihovo vrijeme pa je rekao paslanik s.a.v. nemoj to kaže više činiti već je dovoljno da opereš svoj sporni organ i da se abdestiš nakon toga U predaji koju bi drži Mamed Bejherpi od Ibnu Džuređa kaže da je Ali radijallahu talanu Čak fitil stavlja u svoj mokraćni kanal da mu ne izlazi meziju. Toliko je meziju izlazi iz njegovog tijela da je morao fitil koristiti da ga stavljao, znači da zatvori izlazak i da spriječi izlazak mezija. Što svakako nije šarijetom propisano jer to čovjeku izaziva mnoge bolesti i može da ima, znači problema nakon toga, već jednostavno učini ono što je Allaho poslanik sa I pogledajte uprti Allaho poslanika. Svi ti problemi toliko mezi i da mora piti ili stavljati u, u mokrišni kanal, ali mu kaže poslanik sa ovo kada nešto vidiš kaže operi svoj spolni organ jaz. Subhanallah, vjere i dina. Nije nas obteretio Allahošanu, ničini. وما جعلا عليكم ti dini min haraj. I nikakve vam potiškoće u vjede načini o nijem. Nikakve. Festahjejt. Pa sam se stidio pitati poslanika sallallahu alaihiho sallam. Festahjetu. Festahjejtu. Jedno i dugo može, ali prvoj pravnije. Festahjejtu. Stidio sam se da pitam poslanika sallallahu alaihiho sallam. I stid je braću u islamu dio imana. Stid je ograna kod imana. I stid je nešto veliko u islamu. I stid je kod čovjeka veliki, ali je kod žene veći. Čovjek svojim stidom dobiva deređu kod Allah. Ali žena svojim stidom dobiva deređe i deređe. Pa je stid kod žene veći i fabiret i veća odvika nego kod muškarica. Kaže poslanik s.a.v. u predaju koji biloži vam Bukhari man Ahmed, i vam Ahmed Iza nem testahi fasna ili fepa'al mašit. Ako se ne stidiš, radiš šta hoćeš. I zaista, ko se ne stidi, šta da mu govoriš? Ko nima stida i srama, šta da mu kažeš? Radiš šta hoćeš. Ali ćeš odgovarati za to što radiš. I kaže Kustanik, sallallahu alaih sallame, stid ne dolazi osim sa hajrom i dobrom. Stid ne dolazi osim sa hajrom i dobrom, pa niko nema pravo kazati da je stid loš i da je stid pokuđena osobina. Kod onih koji su izgubili osjećaj Zabilo, bilo kakvim pa vivatima ljudskim, kod nje je stid pogrdna osobina. Kod nje je ljubomora pogrdna osobina. Sve što je hajr, kod nje je loš. A sve što je šer, kod nje je dobro. Stid je u islamu pohvala osobina. No međutim, stid koji je šerijat propisao, ne svaka vrsta stida, ima stid u islamu koji je pogrdan. Pa je stid u islamu pogrdan da čovjek vidi zlo, a neće da ga ukloni, a može go ukloniti ili da vidi čovjek kada čini munker, a može ga nastaviti, onda neće da gra nastaviti, to je stidi se slično tome. To je pogredan stid. Ili pogredan je stid da čovjek stidi se da nauči izdanje. Da je toliko stidi pa da ne može učiti izdanje. Bileži Ebu Nuaymu El Hilije sa lancem prenoslaca koji odgovara Buharini i muslimovim kriterijima od Muđahira, da je govorio, dvojica ne mogu učiti izdanje nikako dvojica nikad ne trebaju pokušati da uče znanje. Čovjek koji je ohol i čovjek koji je stidljiv. I zaista to su dvije krajnosti i ne trebaju pokušavati neće sa svojim znanjima i dokle. Jer će Allah sa njihovim znanjem odvesti od Alalet, jedan će naučiti, otići od Alalet, drugi neće zbog svoga stida naučiti nikako. Pa ovdje vidimo Anhu, ali je radi da se je stidio pitati. To je pogrda vrsta stida, je li li nije? Jeste pogrda vrsta stida, Općenito. Ali kada se govori o Alinom, slučaju nije. Jer je on nama pojasnio zašto. Kadao ne zašto. On rekao mu, pitao bi to rado. Ali nisam pitao zbog toga i toga. Pa smo govorili zbog čega, jel? Zbog mjesta. Čet je poslanika, svala sveme, kada lije. To jest zbog toga što je bio njegov punac, Allahu poslanik, svala Allahu, alihi wa alihi wa sveme. No međutim, ne samo to. On je poslao drugog čovjeka da pita. Pa je izgubilo se to u svojstvosti, je tako? On nije pitao sobom, ali je potputio drugog čovjeka ili nagovorio ga da pita, pa je znači u svakom slučaju, pa u svakom slučaju učinio ono što je trebao da učinio što je bilo do njega. Nime, Kjami kaže, zbog mjesta poslanikove, salostrenog čirke, kod mene. Jer, mezi, uglavnom izlazi kada čovjek prije svoje familiji, svoje porodici, svoje hanum, naslađuje se njenim tijelom predi igra i sliša tome, pa se desi. Pa bi pitanje to pred njenim babom bilo, znači, pred poslanikom sallallahu alaihi bilo teško, ali možda je bi teško palo i poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa sam naredio, el mihdadu ibnu lesudu da pita poslanika sallallahu alaihi wa sallam u predaji koji obilži Buharija sallallahu alaihi pa sam naredio je jednom čovjeku. A taj čovjek je ko? El mihdadu ibnu lesudu, je tako? Pa ne mora značiti. Kaže se čovjeku, u je predaj došlo pojašenje da je to ko? El mihtad ibn Vesovic. No međutim, vidjet da ima i drugi nekog koja je ovdje umješan ove predaje. Pa sam naredio čovjeku da pita poslanika, svala sveme. U predaji u bliži ima imam Ahmedin Nesaj ibn Hibban. Kaže pa sam naredio Ammaru ibn Jasiru da pita poslanika. Da sam naredio Ammaru ibn Jasiru, a u predaji koju ublži ibn Hidban i muhoze ime kaže, pitao sam ja o svam igu. Šta će mu sad? Počto ima, ima da kontraktivnosti u predajama. Naredio je jedan put, ja sam se kada je stidio, pa sam naredio, da mi je kada dobro ima svod. Pa kaže, naredio sam, a mar u jednu jasinu. Pa kaže, pitao sam ja sam, pa kako si pitao sam, a ti si stidio? No međutim, i sam slučajnjaci kada dođu do ovakve predaja, onda ih pokušavaju pomiriti. Pokušavaju pomiriti ako su predaje vjerodostojne. Ibn Hidban je pomirio ove predaje. I sa njim se je složio a Mulepkim na tom pomirivanju. Kaže, prvo je naredio, ali mi kada je kada da sudu. Sle on i kaže, pitaj poslanika sa Potom se ono negdje, a malo je pa kaže, pitaj iti za svaki slučaj. Potom, nakon toga, kada je čuo odgovor, ili nije čuo, čuo odgovor, otišao je pa samo pitao, jer mu je bilo teško pa se mogu pomiti predaja nema nikakve znači kontradiktornosti prave zbog kojih ni trebali odbiti znači nekodovih od nekodovih predaja i ovo potvrđuje predaja da je pod ili da govorio v da pitaju i da mi kada je bilo jamara i do jasira to potvrđuje predaja koji blizu od dorezak u svom musanepu u kojoj stoji. stoji odanas kaže spomenuje aliju da je naredio Amaru, jel nikdadu da pitaju poslanika svala sveme o čovjeku koji je, koji ima puno znači uh, problema sa mezijem, kojom je puno mezi izlazi, pa se oni pitali poslanika svala sveme, pa, pa je to rekao. Kaže Ibn Abdul Bar, radi Allahu Teala anhu, to je veliki malikijski pravnik zdanšnjeg Endelosa je Španije. Ove, kaže predaje, koje se navode Podali Alije su sve, kaže, vjerodostojni. Mi vjerodostojni lana prenoslata i kaže mogu se lahko usaglasiti i nema nema među njima, kaže, kontravitonosti. A najbolja je, kaže, predaja Abdurazaka. Koja je spojila, jeli. Ovaj kaže, u jednoj se predaje kaže potputio sam, ali mik mikdada, u drugoj potputio sam amara, no međutim, predaja Abdurazaka je spojila, kaže potputio sam njih dvojicu da pitaju poslanika sallallahu alaihi osallame. U predaji koji obilježi, rame hrumzi u svome dijelu Sreo me je poslanik, salallahu alihi u salame, jednog dana, a ja, kaže, sam pobledio. Ra'ani šahiba vidio me, je, kaže, sam sam bio pobledio. Pa me je pitao, zbog čega si blijed, o Alija? Pa je rekao, o Alahu poslanike, tako i tako mi se dešava. Toliko je sebi otežao Alija, radijallahu galanu, da je poblijedio samo od kupanja. Jer treba da svaki namaz čovjek da se kupa, najmanje. Ako možete zamisliti, pet puta da je čovjek oboje za se kupad, ko bi to izdržao? Perekao pa poslanik svočenku bupčega kaže zbog mezija kaže nemoj kaže kada se to desi onda samo operi svoj spolni organ i uzmi abdest ili obnovi svoj abdest dalje se kaže oi ovaj predaj u jednoj verziji ja kod imamo muslima koji se spominao na početku hadisa on dah farjaka i popršti svoje stidno mjesto ko će mi kazati kakva je razlika između obrada i trešnji predaj Peri popršć, velika je razlika, tako? Jer kad popršćeš, nisu opravljena. No, međutim, kažu islamski učenja ovo popršće, smatra se šta? Opere. Gdje su aranskom jeziku dođe, tako dođe riječ, znači da popršće vodeć, to znači da opereš. Znači da dođe vode malo do nje, jeli? Pa je, pa je ovdje, jeli, prskanje u smislu pranja. Znači može jezički biti tako, a kada i ne bi jezički bilo tako, onda bi ova prijašnja predaja šta? protiv sjedla u ruk, jer je pranje vršeno na go predstanje, pa ti uvijek moraš ići na ono što je više i na ono što je na ono što je veće. Jer ono što je veće obuhvata ono što je niže, a ono što je niže ne obuhvata ono što je veće, al tako. Na, kada postanim sa naovsena kaže: "Ko kvalija na najužjematu, ima 25 tep nagradu 25 leđa. U drugoj pred 27. Šta ćemo raditi? Ima glaseti do 27. 27. Jer kad kažemo kad kažemo 27, Onda smo kazali, uve da je 25, je li tako? 27.2.25, ali kažemo 25, nismo kazali pod Ljugom Hadisu. Tako isto i u ovome slučaju, tako isto i u ovome slučaju što se tiče, znači, što se tiče pranja. Kaže poslanik sa ovo srema dalje u ovoj predaji, Jag sil dekerahu, opraće stidno mjesto. Ovdje opraće nije došlo u naredbenom obliku. Oprat će stidno mjesto, znači nije naredba. Znači može čovjek da ne opereo tako, jer ako nema naredbe, onda to samo sunnet. No, međutim, to je bogrešno tako kazati. Jer ponekad u arapskom jeziku, u arapski jezik, je takvu belagu ima i stilistiku, da se može nešto kazati u sadašnjem vremenu, a tilja se naredba. I to je da bi se čovjeku ljepše obratio. Mi nećemo, na primjer, kada kažemo, na primjer, u knjigama, u vidi, to i to djelo, to je tu stranicu. Vidi je naredbeni oblik, to tako. Tako me narjeđuješ vidi. No, međutim, kada kažeš vidi ti, Je to blaže. Kako nije? Vidjeti to je kao nasihat, Vidjeti tu i tu knjigu. Ili u tu i tu knjigu. Ali iskazao u poredu, ili vidi, tada si mu već na redu. Pa je to blaži izraz. Pa se on isto kaže: "Obraćaj se spit do mjesto", misli se na nared. Uzvišeni Allah dželle hoşunu kaže: "Wal-walidatu yurdi'ana. doje." Naredba, naredba je za dojenje. Wal-mupallaqatu yatarbasna. I razvedene neka sačekaju ili razvedene čekaj ali to je neka sačekaju ثلاثه قرو والمقلقات يتلبسن بأنفسهن ثلاثه قرو а žene koje su pusne puštane čekat će sobom tri kurwa tri kurwa ili tri mjesec šapranja ili tri znači čista perioda sa do razloženjem između islamski učenjaci pa je ovdje došla došao je znači sadašnji oblik Sadašnji oblik, prezent, a samim se misli šta? Imperativ, naredbenik, misli se, naredbenik, oblik. O mu'mine, braca moj, govorimci, dobročuj. O mu'mine, braca moj, govorimci, dobročuj. Dragom rabbu, ti rabu ilaha ilaha illallah. Tagum Rabbuntiradu rabu ila ilaha illa Allah. Safin safa chankati un kabul sanfusi tin zatim chata fitati ila ilaha illa Allah. Zatin fitati ila ilaha illa Allah. Iz ovoga se hadisa može zaključiti da nakon izlazka mezija nije obavezno kupanje i nema razileženja među islamskim učinacima. Svi su složni da nakon izlazka mezija nije obavezno kupanje. Čovjek se približi svojoj harumi, zagrlije, poljubije i sliče o tome i osjeti da mu je izišlo nešto. Neće osjeti stvar, vidi, kazali sam se ne može osjeti. Jav. I vidi da mu je nešto izišlo. Koliko ima ljudi i ide se kupiti? Nije potrebuje zbog toga da se kupa. Samo u 51 mjesto, ja misli se. Ne treba sam sego težavčiti svoj vir. Samo se nakon toga. Jer to nije sperma, to nije izvodak sperme. Čak ćemo vidjeti možda kada dođemo da ni svako izvodak, svaki izvodak sperme i svaki vid izvodka sperme nije obavezno nakon toga nije oprez okupani. Nego u određenim uslovima i uvjetima koje sami istražuju učitelji. Pa čovjek ne treba se znači težavčiti, ne treba se u težavčiti svoj vir. Možda će neko kadati, pa to je nekad fantazmog šehdete išlo. Zbog šehdete je išlo mezi, kažemo nema veze. Pa niko nema veze, jer se nije desilo, znači je se desilo izlazak sperme iz stidnog organa. I ovdje hadista također dokazi da je izlazak medija kvari šta? Abdest. Da je izlazak medija kvari abdest. I to je stav imama Ebu Hanipe, Šafija, Ahmeda i Džumbura, islamskih učenjaka, većine islamskih pravnika, da je obavezan, ako iduska medija, da je obavezan, jeli, da je obavezan abdest. U ovom hadijsku dokaz da je mezi šta? Čist ili nečist? Nečist, jer ga treba prati. Neki učas ovdje i džma, islamski učenjaka, da je to nečist koju treba opratiti. U svakom slučaju je poslanik Salosenje ukazao znači da se to čisti i da se pere. Razilaze se islamski učenjaci, jer obaveza čovjeku da opere cijeli svoj spolni organ, ili samo jedan njegov dio, samo mjestu gdje je dotakao taj neđast ili mezije. Spore se, znači, po tome pitanju, pa kažu hambelijski, učenjaci malikijski da treba oprasti cijeli stivni organ. Dok drugi kažu, džund buruleme, većina kažu, dovoljno da opere samo mjesto koje je dotakla, znači stoće, jer koje je dotako mezi. U svakom slučaju, prvo mišljenje je preči prvo mišljenje preče preće, jer je time, jer je poslanik sam se rekao, neka opere, znači, svoj spolni organ, a pranje spolnog organa, obuhvata, pranje, znači, cij U ovome Hadisu tako da je obavezno da čovjeku da pere vodom, da se čisti vodom i da nije, istavno što čovjeku da, očisti se od odmezije čime, kamenom ili manavicom, palomom, svično tome, nego treba opriti. Osim ako nema, to je druga stvar. Međutim, kažu da je ovdje jedne poslanice, on se rekao neka to opere. Znači nije rekao samo neka ukloni neka očisti, neka kaže opere vodom je pranje, znači ovdje bolje i preče. I to se zaključuje iz hadisa. Allah najbolje zna. U ome hadisu je također dokaz da je čovjeku da nađe nekoga kao zamjenika za sebe, za svoje, kada hoće da dobije petku za nešto, da pita nekoga, znači da mu postoji pita, da postoji pitanje za njega, pa da mu odgovori. I Buharija je, na osnovnog hadisa, sloju pogledaju u svome slahijhu, Babu meni stahija te emara gajrehu bisu'an. Pogledajte ona i koji se stidi pa naredi nekome dugom da ne nešto pita tako je znači imam Buharija rasvio pa poglavlje u sume u sume Sahih Ibn Kattal al-Maliki je danas poznije učeniacama niti slične pravne škole kaže da to nije dosvjedno i, i da to nije ispravno osim da je to bilo dosvjedno samo ashabima kaže do toga što neko ti prenosi može pogrešno primijeti što neko ti prenosi može pogrešno šta primijeti pa možeš i ti pogrešno razumjeti može i neko kaže pogrešno kaže i slično tome Sa kod slučaj to je ispravno i to je znači i to je dozvoljeno bez terheta. Dakle znači, nije to pokuđeno. U Uome hadise isto tako obraćam moja sinje sestre dokaz da čovjek treba da se lijepo obhodi prema svom tazvinstvu. Prema tazbinstvu sa posebnim edebom, sa posebnim edebom i sa posebnom etikom. I to je danas stvari koje smo ste zakazali. Tazbinstvo je u mnogim slučajima liči na džihennam. Tako se ljudi obhode kada dođe do sazvinstva, da dakle dolazi do kidara rodinski vezar i sliša tome. Vidimo iz ovoga hadisa kako je Alija radijalahu talanu poštivalo poslanika sallahu alaihi osadame, zbog čega? Ne zbog slova što je poslanik. Jer zbog poslanik tada bi ga najbolje trebao i najviše bi trebao da pita njega sallahu alaihi osadame, jer on najbolje pozna Allahove propis. A no, međutim, kada istirio sam se zbog mjesta njeg a to je znači, zbog tadbinjstva. Pa zato čovjek ne treba da spominje pred ženjim oca, niti bratom, niti sinom, niti amiđom, niti dajđom, nešto što se tiče njihovog intimnog života. Treba znači da bude što dalje, što dalje od toga, jer to ponekad teško padne ljudima. I čovjek treba da pita, kada pita šarijetski propis, da pita on sobom, ako može. Bolje je nego da kaže nekom drugom da pita za njega. Jer ponekad, kada čovjek pita, treba dojelatno pojašnjenje. Trebaju dodate neke stvari koje čovjek možda ne može kazati, koji je zamjenik onoga koji pita. Pa onda treba da pita sam sobom, kaže poslanik, slovao sveme, Allah se smilovao ensarikama, nije ispriječio njihovu stid da se povuče svoje vjere. Pa bine sarik je došla poslaniku, slova poslanik sveme, kazale, o Allahovu poslaniče. Inna Allah la jest tahti minal hatu. Allah se ne stidi istine. Kada žena nešto vidi nakon spavanja, sanjela nešto, pa vidjela nakon spavanja ustala, da li se treba kupati? Kaže, ako vidi vodu da je izišla, neka se kupa. Ako ne vidi vodu, neka se ne Pa je došla sa jedim edebom, pa zato je pogrešno da ljudi kažu, nema stida u vjeru. Wallahi je to neistrano, u vjeri je sam stid. I sva je vjera građana na stidu, kako nema stida u vjeru? Nego kaže, kako je rekao Allah, inna Allah la istahiminun hakk, wallahu la istahiminun hakk. Allah se ne stidi istine. Reći onda tako tako. Tako znači treba kazati, a ne kazati u vjeri nema stida. U je sam stid i u je svaki stid. Isto tako u ome hadisu je dokaz da ne treba čovjek da priča pred bližnjom svojom rodbinom, niti ženinom rodbinom, niti daljim ljudima, niti pred bilo kim o intimnim stvarima koji se vežu za muškarce i žene. Osima koje je to, osima koje je to nužda. Kao što je u ome slučaju. Pa Aisha radijallah ta'anha kazala kada treba ispušiti da se skupa. Kad je došao seleme bio sa ashabima poslanika sallallahu alejhi ve selleme u Džani, pa oni pričaju o tome kada treba čovjek da se kupa. Nakon kontakta muškarca i žene. Pa kaže mu sallallahu kaže znaš li kakav je tvoj primjer? Kaže tvoj primjer je pri, primjer jednog kaže pileta koji je čuo kaže pjetla kako kukuriču, a ne zna kaže kukurikate, ali kaže kukuriče sa njima. Pa i sallallahu ta'al dio mlad čuva ashabe kako pričaju nešto okupanju pa je došao da pita Aishu radi Allah o tome pa kaže ti su takav i takav, ali kaže obavijestit ću to propisu, neće sakriti propisu kaže kada se, čuva sam poslanika sam Allah sa vreme da je rekao, kada se spoje dva obrezana dijela treba se kupati pa Aishu radi Allah o tome pa znanju, i znači to je dio intime, ili da ona kaže tako, ili je Allah poslaniku da kaže to ja činim sa ovom ovdje, kaže pa se onda kupamo To je bilo da poučuje ashave. A međutim, mimo toga ne treba govoriti da su došli hadisi kod imala muslima koji ukazuju na pobrdu i na zabran da je to zabranjeno da je haram, da čovjek priča znači nešto o svojim timi, ako za tim nema nikakve jeli potrebe, ako to nije nužno. Ovdje se zaključuje iz hadisa isto da koga da kažemo te vodda vundah kar abdesti se i operi ili poprši svoj spolni organ. Znači prvo se abdesti i pa onda operi, je li tako? Tako došlo hodis. Prvo se abdesti pa onda opere. No međutim u arapskom jeziku kada dođe V ovaj veznik V on se razlikuje od fe i summe. Pa kad kažemo dekale Muhammedun wa Ahmed ušao je Muhammed i Ahmed ne znamo koji je prvi ušao i ne znamo koliki je vremenski period između njih. Ne znamo. A kada kažemo dekale Muhammedun, thumme Ahmed, ušao je Muhammed, potom Ahmed, onda ušao ušao prvo Muhammed, a Ahmed nakon njega koliki vremenski period ne znamo. Ali kad kažemo, oddechale Muhammedun pe Ahmed, ušao Muhammed pa Ahmed sa ovo nije sa onda to znači ušao Muhammed i odma za njimu stopu Muhammed. E to je precizno sarapskog jezika. A odi je rekao poslanik sa ostanem šta? Abdesi se i we i po Pa ne znamo šta je jedno prije drugovi. Pa se vraćamo na druge predaje u kojima se spominje prvo šta? Pranje operi svoje svine mjesto pa I rješen problem. I je jednostavno problem znači kada se samo poznaje ova stvarnost. Neki malikijski učinjaci iz kasnije generacija kažu da čovjeku nije dozvoljeno da opere svoje stido mjesto, osim pred sami, šta? Abdest. Jer kaže ovdje, u prvoj verzi je rečeno, neka opere svoje stido mjesto i neka se abdesti. oni smatruju da ove, znači isto tako odma da se čini iza toga. No, međutim, to je slab mezheb, to je neispravan mezheb, i to je slabije mišljenje ispravno je, da može čovjek oprati, pa da se nakon toga abdesti, znači, nije vezano pranje sa abdestom. Znači, nema nikakve, nema nikakve veze. Vidimo, nači iz Hadisa, se mogu zaključiti brojne koristi vezane a meziju. I to je ono što se čovjeku učesto, dešava, pa je obaveza, znači, da se poznaju ovih propisi, da čovjek ne bi sebi otežao s jedne strane svoju vjeru, ili da ne bi sa druge strane uskratio vjeri njen hak i pravo koje je pripada, pa da ostavi nešto od propisa, pa da ne daje Bože pokvale ili svoj namaz, ili svoje postine, nešto od svojih ibadeta. Pa ćemo, inša ta'ala, sa ovim završiti hadis Ali radijallahu ta'ala anhu, a n govoriti o hadisu Zejda ibn Abdullah radi Allahu en anhu al koji je isto tako vezan za izlazak znači nešto od onoga što je izlazi jeli na jedan od dva otvora molite Allahu te barekatu taala ta pa nas pouči našoj djeli i istavnom um, za nju, sunetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i da poprovi naše djela i djela naših porodica, naše stanje i stanje naših porodica, da nas uvede u žanetska prostranstva sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam, i njegojima sahabima, evo Bekrom, Omerom, Uthmanom, Aliom i Muavijom, radi Allahu teala anuhom, iskrenim, dobrim i šehidima, radi unisvali društvo, Allahu teala alem, sallallahu ala lbina muhammeda, u ala alihi wa sallam, ježma i jazakumu internet nežom prvo pitanje glasi mater mi je hrvatica kada umre da li mogu pristupovati sahrani i svesti troškove ukopa jer odnosno se misli da je onaj ko pita da je musliman, da je primio znači islam ili ostavio ostao na vjeri svoga babi ako bi musliman svišao tome oko ovoga pitanja postoje raziloženje među islamskim učenjacima Dozvol, neki su dozvolili da se pristupuje sahrani i da čovjek znači okupa svoga bližnjeg i da u popa, ukopa i stišo o tome ako je nevjernik i to je jedno od priznatih mišljenja kako sećam učitelja nepiske prane škole tog zavljavo i drugi i o tome je blivao opširniji govor ako hoće da se vrati znači na knjigu o džinani ima znači ome pitanju opširnije previše govorimo prisut od džinani se može Omer radi Allahu ta'alanu kaže neka ide ispred džinane neki kažu da nema smjela da s ide iza i slično o tome neki kažu neka se izdvoji kada je budu spustali u kabur, znači da se izvinjimo toga, mimo, je ono mjesto znači gdje se ukopava, u svakom slučaju desni je čovjek doviti, desne doviti umrlom bližnjem ako je nediernih, ako umro na svome kufru. Assalamu alejkum. Alejkum salam. Intersueme da še ih pojasni propis uzimanja gusta za žene u situaciji kada dotiče dotiče nosi patenice ili neki drugi vid upletanja kose kako treba postupiti da sve kosa, razpred ćemo da samo nagravi. Šalofjala nećemo požurivati, doćemo do ovoga pitanja. Govorit ćemo mi šalofjala o, imamo posljednog pogladnja koja se zove babolj dženabe, pogladnja dženabeta o kojom ćemo govoriti, kako se uzma gusul, jeste, kako se gusuli nakon odnosa, kako se gusuli nakon hajda i sl. tome, Pa neka se znači malo strpe. U svakom slučaju žena neće raspletati pletenice, kada se kupa nakon spolnog odnosa, ne mora rasplatit, neka samo neka vodu dovolj, neka natopi pletenice, to je dovoljno. A s da mora doći voda do koljena kose, a kada se radi nakon hajba, neka rasplatite pletenice, to je bolje, to je preče. Imam ušteđenih para koji sam sve posudio braći u različitim terminima. Kako da postupim kada dođe vrijeme da dajem zekijat, da li da dadnem na te pare zekijat? Onda se šta znači učak kada čovjek posudi mu pare, da li da daje zekjat? Na ni ako kuda da imače nagradu i tomu je bolje i preče ako može dati. Ako može dati kad da sve pare koje je dao, nek ga da ne tome je bolje i preče, naročito zekjat od naše vjere alhamdulillah. Vai po posto. Ako se radi znači o valuti, pa je bolje čovjeku da da. A ako ne da daje I da ako mu čovjek neće vratiti pare u njegovom terminu, pa odgodi jedno vrijeme davanje zekijata, išala uprela da neće biti odgovoran za to. Jer je davanje zekijata samo posebi, cilj zekijata i zdravljanje zekijata jeste da se pomogne musliman. A ako čovjek poznaje svoje pare, u svakom slučaju pomogu je koga? Opet muslimana. Pa je opet cilj postignut. Pa čovjek koji mu ne može vratiti, ne, ne vrati pare u terminu, ako ne bi dao zekijat, takav, takve pare imaju propis izgubljenog novica. Čovjek, na primjer, ima deset hiljada maraka I ostavi Čovjek ima slabo pamćenje. Jedan naš brat kaže mi, Arap, kaže, ja imam tako pamćenje, kaže, da nema namaza, da kaže na drugom rekiatru, ne znam da sam prvi klanjao. To nemoguće je, kaže, na drugom da se sjetim da li sam klanjao prvi ili nisam. Jednostavno, kaže, šta god da čujem i šta god da kažem, nakon, nakon par sekundi, kaže, ja sam sve zaboravio. I čovjek imao, na primjer, para i ostavio i zaboravio gdje je ostavio. Na, no, traži, ne može naći. Da li je čovjek dužan da na te pare da jezeka? Neki kažu kada dobije, nekada da za sve što dobije. Neki kažu kada dobije neka plati samo za zadnju godinu dana. Postoji spor među islamskim pravnicima, u svakom slučaju, ako nedadne plus zekjat, nego tek nakon što pregodne inshallah da nije griješan, da nije griješan jer je te su pare u propisu izgubljenih para. Ili u para u propisu para koj neko teo neko ti otme tvoj imetak i nakon 10 godina da ga vrati nisi dužan davati nijedan zekjat ta sva ta para da bi dao zekjata njemu ti samo da imaš te pare u rukama na raspolaganju kada pa i može šta obrtati da imaš umožavat kada pa nakon toga daš zekjat a ne da zekjat pojede imetak zekjat je došao da čisti imetak nije da ga jede a u m slučaju ovako bi zekjat šta pojao pojeli kada bi čovjek ima pare ne treba da radi sa parama ide ljudi na muslimanima šta Na služenje nakon nisu vremena naćiš da je on šta izgubio svoj metak. On dao muslimanima da se služe i da njegov metak pojevozike. Ovo je pitanje. Etu. Imam namjeru da se ženi. Tako je na iš. Ali imam problem. Otac od te cure nije uvjeri kako treba. neklanja, pije i tako dalje. Cura koju namjeramo ženiti je pokrivena. Ali ona kaže da njen babo nikada neće biti za nas. Za naš brak. Jer ne želi da mu se čerka uda pod znacima navoda za vehabiju. I takvih je najviše. Pa ne znamo šta da radimo, jer čovjek ne razumije vjeru kako treba, a čuo sam da nam treba njegova dozvala izvrn za brak. Pa pitanje je da li može neko drugi biti Mahrem za nju, Mahrem, ne Mahrem, nego Velija. Ovo Mahrem treba zamijeniti sa rječi Velija. Za nju, jer Mahrem može biti i Dajđa, ali ne može biti Velija Dajđa. Ili mora biti baš njen otac. I da li nam znate reći neki izlaz, neki izlaz za u situaciju, Allah sam radio, i vas sam šalio. Prvo, to je hajri što se muslimana hoće oženiti, to je propisano širjetom, i ne treba čekati, ko se može očen, oženiti prije Kindije, ne treba čekati ikindije. Kako rekao Ibn Mesoud, kaže da mi žena, kaže umre, kaže postoje ikindije, kaže ne bi dočekao akšama bez žene, jer kaže ne znam... Da mi Allah Đelešanu u nebi uzeo život prije Apšama, ja sretem Allahana oženjem. A kaže, ja to ne boru da sretem Allahana oženjem, jer je poslanik sa osam rekao, ženite se i razmnožavajte se, jer je ženit ba moj sunnet, a ko se okljene do mojega sunneta nije od mene. Isto. Pa nikah i ženit ba je sunnet poslanika sa vallahu, ali i o srneme. I lijepo je to što brat hoće oženiti curu koja je pokrivena. To je još lepše u svemu tome. A međutim, to što bavo nije za vaš brak Prvo što nekanja i pije, to je samo posebni musibet. To je samo posebi musibet. Ali kada bismo kazali da čovjek koji nekanja, kada bismo uzeli jedno više od islamskih učinjaka, kako i kaže da nije devjednik, da je ne musliman koji teši džesnik i da bi mogao biti njen velija, on kaže u je slučaju nije za koga? Za nas. Misli se da muslimane koji klanjaju i koji praktikuju sunnet jer oni su danas okarakterisani kao nekakve vehabije. A mi kažemo, mi nismo vehabije, mi smo muslimani. Mi smo muslimani i ne volimo priječ vehabije. Niko od današnje uleme se nije pripisao vehabizmu, nego se svako pripisuje sunizmu, Kur'anu i sunnetu. Ali to su otrcani izrazi kojima hoće znači da ukaljaju neku od znači, islamski ili udruženja, organizacija ili muslimane učenito. Pa kada čovjek kaže ja neću udati svoju kćerku za čovjeka muslimana koji praktikoje sunnet, e kažemo tu staje i tu prekida Tvoj vilajet i nisi više velija taman da si hađija deset puta. I taman da si svake večeri na seždi po cijelu noć, ne možeš biti velija, tu se završava, jer ti svo, svo, svojim tim a, pravom velije hoćeš da nadesiš štetu svojeg čirci. Pa ne još da je udaš za muslimana, nego ćeš je uda tamo za nekako ovo muslimana koji je musliman samo polišaj karti. Pa kaže, ja neću nikada udati svoju čjerku za takvog muslimana zato što ono si bradu ili zato što je takav ili takav, Nakon toga mi kažemo ti gubiš to pravo i ne moraš ni udavati udeće neko drugi. Ne može u njoj. Od kada bi kazao ovaj čovjek ovdje, kada bi kazao, kada bi smo kazali da je velija i kada bi on kazao, nećeš se udati za toga i toga, jer sam ja sa njegovim babom imodavno jedan spor, I ne dolazi obzir da se uda za njega, udaj se da koga hoćeš drugog muslimana poput njega vjernika, kazali su ne može. No međutim mojoj je ovdje brani općenito da se udadamo s muslimana, vjernika. E kažemo e zbog toga čina i zbog toga prestupa svoga gubiš pravo da budeš familija. I ne možeš ti njoj spriječiti da se ona uda za muslimana, to nije tvoje pravo. Ti hoćeš nešto da ispriči što je Allah naredio. I da uzmeš jedno osnovno ljudsko pravo. Bolje je da ne zabraniš da ide i da ne pije. Valah je manji grijeh čovjeku da zabrani svojoj ženi da jede i da ne pije svojih čelici nego da se uda. Jer je žena potrebnija muža više nego hrane i vode. Jer ti kad joj ne daš da se uda, kao da si ubio jer si otvorio put da čini neboral ne i mnoge druge stvari koje je daš da zabrani. A naročito kada kaže ne dam ti da se udaš do muslimana, nego udali se za alkoholičara, za drugi raša, za minđušara i spriča tome. Pa je to zulum i to je nepravda. Pa ovdje, ako njen babo tako otvoreno kaže nećeš, onda babo gubi pravo na to i neka se nađe neko od učenika ko će udati tu djevojku za tebe in šalama da nema smetnje i nije dovoljan babi, nije potreban babi nizod. Ako on se tako poraša. Ako je rekao ne možeš ti, samo ti, drugi može, onda ne možeš. No, međutim, ako je rekao općenito, ne može musliman i ako bi imao i prema drugim muslimanima vjednicima isti tretman, onda onda će se Udati njegova čerka bez njegove, dozle njegovog izvrana, naći se nekod učenik ko će joj biti velija i ko će joj udati. To je izlaz iz situacije, insha'la'u. Assalamu alaikum. Dragi brate, u poslednje vrijeme dolazimo dosta u konfuziju. Diktornost u nedomnicu. Koga slušati i čije kasete da dijelimo? Od kojih daja? Pa vas ovim želimo pitati koje nam daje, preporučujete da slušamo i čije kasete da dijelimo fi se Fisebilidla, da, da i dalje dijelimo kasete od Hafiza Bugarija, Šukrije Ramića i Zurdija Dilovića da je ostalo na gravi. Praže bi mi bilo da je ovo pitanje postavljeno bez imena, bez pominjanja imena. Jer se može ti postići bez pominjanja imena. Sigurno je da u Bosni dolaze daje različitih profila i različitih poznavanja šedetkih propisa i različitih menadžera. To je jasno i to je relativno bilo za Jer ljudi uče i u Saudiji, jedno u Jordanu, jedno u Egiptu. Neki ode pa završe negdje u Evropi, na nekim fakultetima, master tome. Pa ljudi dođu, uče od različitih profesora i uče različite pristupe određenim pitanjima. I potpuno je znači relativno očekivati, znači pozitivno. U svakom slučaju svi to im braći da slušaju onoga kojim potkrepljuje mišljenja iz i Sunneta. Kaže Allah, kaže poslanik kaže osav da ne bude bilo stanje, društvo, ljudi, okolnosti, lijevo, desno, sve samo da se izbjegne propis. i ne kažemo da u šarijetu okolnost nema svoje mjesto. Ima. Da ljudi i društvo nemaju svoje mjesto. Imaju. A ne možemo mi zbog ljudi i zbog društva uvijek menjati propise i vikati pa stanje, pa hal, pa kako ćemo, pa šta ćemo, pa lijevo, pa desno. To je u iznim situacijama se kaže zbog Da se ne desi već je zbog slično tome kada je procjena sigurna u tome, onda se znači uzme pa se ponekad zaustavi jedan propis da se nauči ni kao što je Omar radi Allahu anhu zaustavio propis o sjetanja ruke u godini gladi kada su ljudi pojavna se krađa kod pa ljudi gladnih, kradu, pa je zaustavio to malo isto što o tome to su izjemne situacije. Ne možemo mi na osnovu toga jedna ako tako budemo gledali i rezardovali stvari onda ćemo svaki za svaki šedski propis naći gdje ćemo ga zaustaviti da kažemo stani pa ne može zbog to što se onaj tamo iza brda ljuti ili gledaći to poprijeh u slišu tome. Pa se znači i trebaju vjerati daje koje govore po Koranu i Sunnetu, takvi je danas daja pobosni. Dosta, to svako od onih koji su imalo razumeno vjere mogu služiti. Ko priča po onome, na no uđetim da čovjek izvije tijelo predavanja, ja mislim, ja smatram, ja ovo, ja ono, pa digne sebe iznad, i iz islamskih učenjaka i možda iznad sunneta poslanika, to sigurno nije zadovoljavajući menheđi koga ne treba širiti, nego treba čovjek znači, sluštva onoga koga poziva u Kur'an sunnet, a ne pristrasnost i slijepo sljeđenje, bilo organizacije, bilo ustanove, bilo i šeholi s vama ibnute bilo ibnul kajima, bilo imama Ahmeda, bilo je buhanite, bilo koga od učinjaka. Leka poziva Kur'anu i sunnetu, on je na pravom putu i to je znači mjerilo koga se čovjek treba držati الله تعالى اعلم صلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين